A János írása szerint való szent evangélium, 14. fejezet. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.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 Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondanék ki, Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégse ismertél meg engem, Filep. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát. Nem hiszedél, -e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.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 Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé. De ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, azt szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak, mondanéki, Júdás, nem az iskariótes. Uram, mi dolog, hogy nékünk jelentett ki magadat, és nem a világnak. Felele Jézus, és mondanéki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk és aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek valék. A ma pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam. Elmegyek az atyához, mert az én atyám nagyobb nálamnál. És most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Nem sokat beszélek már veletek, mert ön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmie. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsoltanékem, keljetek fel, menjünk el innen!